Але скільки пан поспішає, серце найде замерло від радості. «Так-так, я поспішаю, щоб завидно добратися до якого-небудь безпечного місця», відповів він, насилу приховуючи жагуче нетерпіння. «В такому разі прошу пана зачекати тут п'ять хвилин. Я зараз повернуся», – отаман вклонився, і Кшемуський вийшов з кабінету. Ледве затихла в далині його хода, якнайде одним стрибком опинився біля портрета, Пальцями щосили натиснув на чорні очі лицаря. Портрет тихо відсунувся. За ним були двері до підземного ходу. Тим часом у Мані все кипіло. Нова міліція то переносила на стіни фортеці бойове спорядження, то укріплювала табір, що можна було безпечно користуватися водою з озера. Жінки, що почувалися на силі, також брали діяльну участь у спільній роботі. Слабші плакали, молилися, а деякі в розпачі, мов сновиди, блукали по місту, жахаючи людей своїм виглядом. Костюли не зачинялися, відправа йшла за відправою, тужливий похоронний дзвін не змовкав зранку до півночі. У храмах було повно старих і жінок. Одні били себе кулаками в груди, інші лежали ниць на чугунній підлозі, раз у раз протяжно зойкаючи. У переповненій синагозі гамир не вщухав ні на мить. Розпачливі крики і голосіння долітали на Майдан і навіть до губернаторського замку. Тільки православна церква була майже порожня. Хоч губернатор і наказав попові щодня правити службу, а закличні удари дзвона розлягалися далеко над містом. До церкви чвалали тільки старі каліки, решта хлопів та міщан порозбігалася». Навіть спокусли пропозиції єврейських купців, які просили міщан взяти на збереження їхній храм, обіцяючи за це великі гроші, не могли вдержати нікого. У покоях губернатора теж було невеселіше, ніж у синагозі, тільки горе виявляло себе тут не криками, не стогоном, а могильною тишею. З усієї сім'ї лише сам Владанович і його донька Вероніка виказували цілковите самовладання і відвагу. Шафранський, котрий якщо не по крові, то за взаємними симпатіями належав до сім'ї губернатора, підтримував бадьорий настрій в усьому місті. Він з'являвся то на валах, то на торжищах, то на вежах або в таборі і скрізь з безжурним сміхом та дотепами запевняв, що його фортеця міцна і неприступна, що він сам хоче якнайшвидше побачити ту погань і почастувати її з височини мурів картеччю. А єдина, мовляв, у нього турбота, це проводу. Мешканці Умані, слухаючи Шафранського, переймалися відвагою і, стоячи на валах, виглядали ворога навіть з деякою задериківатістю. З валів було видно, розставлені гонтою, заверсти дві од міста пікети, які оточували Умань довкола, так що навіть миша не проскочила б до фортеці повз них. Така ретельна охорона всіх тішила і розвіювала підозри щодо гонти. Якби він плекав у душі зраду, то відразу утік би до гайдамаків. А то ні, твердо стоїть і охороняє місто, так думав кожен, побувавши на валах. Найвищим пунктом, що панував над усією Уманню, була надбрамна вежа губернаторського замку. У цій вежі оселився сам Шафранський а на вишці в нього зберігалися різноманітні астрономічні прилади, серед них і підзорна труба. Вероніка кілька разів на день вибігала на вишку і кожного разу поверталася звідти заспокоєна. Гонта з загоном стояв на місці, а ворога ніде не було видно. Цю заспокійливу звістку вигукував на міських вулицях і оповісник, вселяючи надію в серця уманців. Першого дня Сара ходила, мов божевільна, Її серце краялася від болісних почуттів і сумнівів. Не виказати губернаторові Гонти означало, на думку Сари, те ж саме, що своїми руками віддати на смерть тисячі уманських мешканців, а виказати його це було все одно, що погубити Залізняка з повстанцями і її братами по Христу, загибель яких спричинилася б до винищення всього православного люду в краї, неможливість знайти якийсь вихід. За малим не довела Сару до божевілля, та за ніч вона трохи заспокоїлась і вчорашні страхи постали в дещо іншому світлі. По-перше, дівчина схилялася до тієї думки, що нових братів їй треба жаліти більше, адже їх усе життя кривдили і мучили.